Zofini ljubimci, oddaja za stimulacijo vaše kritične fantazije. Pozdravljeni! Za nami je referendum, ki sicer v pravno-političnem smislu ni rešil ničesar, je pa zato med Slovencev nesel dodatno seme že odnegdaj prisotne in vedno znova tesno potlačene ksenofobije in nestrpnosti. Za dobrodušnimi in civiliziranimi obrazi slovenstva tli tisočletna frustracija, hlapčovstva in pokornosti, ki se s svojo državo in približevanjem datuma, postoletju barbarstva. Ponovne formalne priključitve razvitemu svetu ne izraža v nacionalizmu in gojenju patriarhalnega mita očeta, naroda in matere domače grude, kot je to primer pri večini drugih narodov v podobni zgodovinski situaciji, pač pa v pritlehnem in zahrbtnem, celo anonimnem blatenju in sovraštvu do sočloveka in tako ali drugače prikrajšanjih manjšin oziroma skupin. V današnji oddaji bomo prisluhnili argumentom, ki se ukvarjajo s tematiko strahu slovenstva pred tujstvom. Aktualizirali bomo problem fantomske ljubljanske džamije in v prispevku sreča Dragoša, džamija, katalizator slovenske nestrpnosti, nekoliko podrobne je preučili vprašanja islamofobije v Sloveniji. Za konec se bomo ozrli na štand Trdinge po španskem 11. septembru. Vabljenic poslusan ją missed a chance for reason I've left my mouth to tie Exhale your kiss to say the last goodbye I've walked a path of hell and I've walked your road to Felt so winding, it felt so bizarre Seeking your spirit to speak to me Seeking your soul to let go Desperately dancing your ghost away Seeking your soul to let go Seeking your spirit to speak to me Seeking your soul to let go Desperately dancing your ghost on way, seeking a soul to let go. Given, you have received and tied, slipped your skin to sight the last goodbye, seeking your spirit to speak to me, seeking your soul to let go desperately dancing your ghost on way seeking a soul to let go seeking a spirit to speak to me seeking a soul to let go desperately dancing your ghost on way seeking a soul to let go V pika Vaša bližnica do vednosti. Strah hodi po Sloveniji, strah pred tujstvom. Nadeva si različne obraze, številne maske, nestrpnosti, sovražnosti, ksenofobije, nepotrpežljivosti, diskriminacije. Za svojo tarčo si je narisal različne verske in družbene formacije, skupine ljudi in grupacije, do katerih uspostavlja svojo superiorno držo ukazovanja in krojenja po naši lastni, slovenski biti. Skonstruiral si je podobo slovenskega juda tistega, ki mu krati užitek, ga finančno izkorišča, mu brani pogled na obronke Alp, ga potujuje s svojim jezikom, ogroža njegovo vero odrešenika, ga kulturno odtujuje, mu strelja v hrbet in ubija sinove najboljših slovenskih mater. Išče si in najdeva vedno nove diskurze, izumlja nove argumentativne obrazce in zalase privlečene izgovore, ki postavljajo na preizkušnjo našo zdravo pamet. Ta strah je postal del političnega diskurza, predvoljivnih spopadov in hujskaštva. Lahko bi rekli, da se v Sloveniji od referenduma o odpravi pravice samskih žensk do oploditve z biomedicinsko pomočjo dogaja bitka za demokracijo, iskanje navidezno-demokratičnih postopkov, s pomočjo katerih je mogoče izpeljati nedemokratične konsekvence. Dogaja se legalistični rasizem, perfidna oblika slovenske netolerance, skrivanje svoje sovražnosti in ksenofobije za obličjem pravnega reda in volje ljudstva, ki se menda zgolj želi izraziti skozi ta pravni red. Naprej izkušnji so zakoni, naprej izkušnje je pravosodje. Pred nami sta ponovno vsaj dva referenduma, Džamija in ponovno izbrisani, ki naj bi preprečila konkretni način uresničevanja človekovih pravic, a konsens, ki se ustvarja med kampanjo, hoče omejiti pravice posameznih odrinjenih skupin. Zagovornike ljubljanskega referenduma moti ta velikost in vidnost džamije, s čimer merijo predvsem na to, da bi postala opaznejša doslej zatrta skupina ljudi, ki bi se s povezovanjem tudi politično artikulirala. Džamija je postala moteča v vseh možnih kontekstih in na vse možne načine. Argumenti proti njej so predsodkovni na vse možne načine. Razlog tega nasprotovanja Džamiji je preprost in ne more biti drugačen kot ta, da bi se muslimanom v Sloveniji preprečila njihova verska dejavnost in socializacija. Muslimani so, tako kot izbrisani, trenutno natančno to – slovenski judje so točka iracionalnega upora, prebojenih iracionalnih čustev in besed, vse v obrambo lastne samobiti, ki je menda ogrožena. So nekdo, ki ga percipiramo kot nekoga, ki uživa na naš račun in nam krade užitek. So tuje gvočesu, so izmečki, kot pove poslanec v parlamentu, katerih kvoto je treba omejevati, ne povečevati. Muslimane se torej naredi za drugorazredne in drugoverne državljane le zato, da bi sami bili prvorazredni in pravoverni. A ne le to, skozi dinamiko mobilizacije čustev ljudskih množic se v telesu naroda marsikaj dogaja. Pobudniki referendumov imajo za sabo ne le nevedne množice, temveč ljudi iz srednjega sloja, vidne elite in intelektualce, V času, ko je naš vstop v skupnost narodov in ver le še vprašanje minut, v trenutkih, ko se Slovenija odpira gospodarskim, političnim, idejnim, verskim in drugim sredinam držav v multikulturni Evropski uniji, se v naši dogajajo majhne sramote. Pri odločanju prebivalcev Ljubljane ali dopustiti gradnjo Islamskega centra na obrobju mesta Smo priča svoje vrstnemu kulturnemu rasizmu in socialnemu razslojevanju. Priča smo spopadu religij, nasprotovanju slovenskega metropolita in cveta katoliških izobražencev, ki v džamiji vidijo nevarnost za svoje vernike, političnemu spopadu konzervativne desnice in liberalnih vrednot levice, politični zlorabi in manipulaciji. Torej. Neobstoječa džamija je med slovenci ali vsaj ožje ljubljančani, poskrbila za vse možne načine ločevanja in opredeljevanja. Idejne, verske, jezikovne, ideološke, politične, socialne, arhitekturne, psihološke. Če naj drugega nas je poučila o nas samih in fiksirala prostor naših prepričanj. Pomembno dejstvo, saj Slovence težko zalotiš ob tem, da ti toliko povedo o sebi. Za namcem bo pustila neprecenljivo sporočilo o tem, Kdo smo in kaj nas določa? Že zato moramo biti hvaležni pobudnikom njene izgradnje. Če je ne bi bilo, bi si jo morali izmisliti. Hey, look, share we know how to care for each other brother to brother one day they'll see they can live as brothers the same, same as, as you and me now it's true we all need something to believe a way to make it happen, if we try And it's love we should be giving and receiving Through our visions and our dreams From a whisper to a scream You can hear our voices ring throughout the world To brother one for another we've learned to share we know how to care for each other for oh, brother, brother one day they'll see they can live as brothers. Can't live as brothers The same as you and me se ukvarjamo z islamom, je o tej drugi najštevilčnejši veri na svetu pomembno nekaj vedeti. Že v srednji šoli, kjer smo se včasih tudi kaj pomembnega naučili, smo med drugim lahko izvedeli, da je islam ime ne za nekaj prepričan in posebnih prehrambenih potreb, temveč za celo civilizacijo, ki se je razvila v s krščansko civilizacijo iz približno istih korenin, in ki ima bogat zaklad lastnih odgovorov na ista vprašanja, s katerimi so se ukvarjali naši krščanski predniki. Z začudenjem smo recimo spoznali, da imajo tudi muslimani zgodbo o Adamu, Evi in Jabovku, vendar ne vrjamejo v izvirni greh in Evi ne pripisujejo vloge skušnjavke. Muslimanski misleci so se prav tako kot recimo Luther in Razem ukvarjali s problemi predestinacije in svobodne volje. Obstajal je torej usporeden svet idej, različen od naše lastne tradicije, ampak obenem tako podoben, o katerem mi in večina naših sodržavljanov nismo imeli pojma. Če se poglobimo v zgodovino religije, lahko uvidimo notranje mnogo glasje in raznovrstnost Islama. V Islamu smo se naučili razlikovati med modernisti, sekularisti, tradicionalisti in fundamentalisti ali islamisti – Negativne pojave med muslimanije mogoče kritizirati, kakor jih tudi kritizirajo muslimani, ki se zauzemajo za približno iste vrednote kot civilizirani ljudje drugih tradicij. Na drugi strani lahko razberemo tudi, da hočejo eni odnos med Islamom in Zahodom razumeti in predstaviti kot neizogiben konflikt, na katerega se je treba pripraviti, Po neštetih pozivih islamskih političnih in verskih samodržcev k džihadu, sveti vojni, posebej pa po zalivski vojni leta 1991, je sekularni zahodni svet pristopil k poziciji, ki jo najbolje izraža ta Huntingtonova teza o spopadu civilizacij in ugotovitev takratnega generalnega sekretarja NATO, Filija Kliza, da bo islam glavni izziv za zahodno zavezništvo. To je ob številnih realnih pretnjah in državah, ki jih ima ta svet, tudi če ne potencira nesporazumov med enimi in drugimi patriarchalnimi monoteisti semitsko-grške tradicije, pomenilo dodatno civilizacijsko grožnjo. Islamofobija je beseda, ki se je začela pojavljati v 80 80ih letih, uporablja se pa predvsem od leta 1997, ko je britanska fundacija Rani Med Trust izdala obširno poročilo na to temo. Islamofobe, poranimedovem poročilu, zaznamujejo zaprti pogledi na islam, ki islam vidijo kot monolitno, ločeno, manj vredno ideologijo sovražnikov, z razliko od odprtih pogledov na islam kot raznovrstno, različno, ampak enako spoštovanja vredno vero potencijalnih partnerjev pri reševanju skupnih problemov. Tisti s zaprtimi pogledi brez slihernega razmišljanja zavračajo vsakršno muslimansko kritiko Zahoda, zagovarjajo diskriminacijo muslimanov in njihovo izključevanje iz družbe. Svoje sovraštvo do islama sprejemajo kot nekaj naravnega in normalnega. Tisti z odprtimi pogledi na drugi strani so pripravljeni upoštevati tudi muslimanske kritike. Lastnih kritičnih pogledov in nestrinjanja z islamskimi pogledi pa ne vidijo kot povod za diskriminacijo, temveč jih kritično analizirajo. Skratka, če si podlegal negativnim stereotipom in te je zato strah islama in ali sovražiš islam, si islamofob. Rani Medovo poročilo je zaključilo s solidnimi 60 priporočili vladi, zdravstvenim in izobraževalnim oblastem, delodajalcem in sindikatom, nevladnim organizacijam in novinarjem. Ni jasno, koliko se je islamofobija okrepila, oziroma kaj se je zgodilo s pogledi na islam v Evropi po terorističnem napadu na New York leta 2001 poročilo, v katerem so poskusili povzeti podatke različnih opazovalcev rasizma in ksenofobije po državah EU, je predvsem pokazalo, da je takšnih podatkov, primerljivih in zanesljivih, silno malo. Zdi se pa, kot je bilo pričakovati, da se je obstoječe protimuslimansko vzdušje zaostrilo in da je v prvih mesecih po 11. septembru zaznamoval val verbalnih v nekaj državah tudi fizičnih napadov na muslimane. Zanimiva pa je tudi ugotovitev, da so se ti napadi pretežno usmerili proti vidnim znakom islama, proti z zrutu na glavi, proti moškim zbradami in turbani, tudi če so bili siki, proti mošejam, z minareti in podobno. Pozvesen du, pozrečen du. Wer bist du denn überhaupt? Wer seid ihr denn? Alle miteinander! gut lachen könntet, wenn ihr was ordentliches gelernt hättet, oder wenn ihr arbeitet, oder wenn ihr nicht so faul schweine wärt. Aber ich, kann nicht, denn, kann ich denn anders? Habe ich denn nicht dieses Verfluchte in mir, das Feuer, die Stimme, die Qual, Nasprotovanja izgradnji islamskemu versko-kulturnemu centru izhajajo iz nekaterih napačnih predpostavk, ki živeljajo skoraj za samoumevne. Zato jih je treba kritično premisliti, ker v neinformirani javnosti krepijo ksenofobna občutja. Islamofobija je oblika ksenofobije, aplicirana na neslovensko etnijo, katere kolektivna identiteta je razvidna s prakticiranjem katolicizmu konkurenčne religije. V tej zvezi se osredotočamo na tri teze. Prva opozarja na zmotno predpostavko o islamofobiji kot posledici terorističnih dogodkov s strani muslimanskih fundamentalistov, al kaide Druga teza zavrača muslimanski imigranski priliv v Slovenijo kot razlog ksenofobnih občutkov večinskega naroda. Tretja teza opozarja na posamezne strategije islamofobnih praktik, ki so različno razpoznavne a enako nevarne. Islamofobično nasprotovanje džamiji ni posledica terorističnega napada z dne 11. septembra 2001, ko so islamski fundamentalisti zrušili najvišja njujorška nevutičnika. Nasprotovanje džamiji je v Sloveniji že odprej. Nasprotovanje džamiji je pri nas staro 35 let in tudi vse vrste argumentov proti njeni izgradni, ki se uporabljajo danes, so bile razvite že pred napadom na VTC. Ti argumente so prvič javno izrekli mestni svetniki pred 11. septembrom 2001. Od takrat dalje se pojavljajo le v večji gostoti in ostrejši obliki. Gre za šest tipov argumentov. Argument ničelne vsote, sanitarno-krajinski, asimilacijski, antikolonizacijski, Paternalistični in zarotniški argument. Ta je, za razliko od vseh prejšnjih, novejšega datuma, pojavlja se šele zadnjega pol leta. Tipologija islamofobne argumentacije. Argument ničelne usote. Če ena stran pridobi, druga nujno nekaj izgubi. Sanitarno-krajinski argument. Slovenska kulturna krajina mora ostati neinficirana od neslovenskih tujkov. Asimilacijski argument. Manjšina se mora prilagoditi večini, tujec domačinu, sicer se zgodi obratno. Antikolonizacijski argument. Priseljencem sledijo njihovi sorodniki in znanci. Imigrantska skupnost ne raste in tako ogrozi avtohtono večino, ki nataliteta že upada. Paternalistični argument. Saj vam hočemo samo dobro, poslušajte nas, saj bo to v vašo korist. Teorija zarote Vladajoče sile in komunisti, Markso-liberalci, izrabljajo muslimane za boj proti demokraciji in slovenskemu narodu. en quelque sorte une une scène que j'assène sur le papier elle seule j'avoue m'a donné beaucoup m'a maintenu debout et si c'est un tabou c'est le plus doux j'ai tout fait pour rire mais mon tabou me rend trop égoïste mieux bien se casser donne des tonnes de... Pimci. Argument ničelne vsote predpostavlja, da so prav vse dobrine, materialne in simbolne, fizični prostori, kot tudi socialni in kulturni izdelki, družbeno omejene. Iz tega izhaja, da več dobrin, kot jih bodo posedovali ne neslovenci, manjih bodo stopnih za slovence in obratno. Vsi medkulturni vplivi so a priori razumljeni kot grožnja, ne pa kot priložnost. Sanitarno-krajinski argument predpostavlja, da je vsakršna drugačnost, na katero nismo navajeni, ogrožujoča, ker našemu narodu oduzema tiste atribute skupnostne identitete, ki je tradicionalno razvidna že na prvi pogled. To je iz posebnega krajinskega izgleda. Ker je ta izgled značilen prav za nas, ga je zato treba ohraniti čim bolj neomadeževanega. Kulturna krajina je pojem, s katerim označujemo za okroženo, specifično in navzven razpoznavno fizično, socijalno in kulturno povezanost določenega teritorija. Ker je na slovenskem takšna kulturna krajina slovenska kulturna krajina, jo je potrebno ohraniti s konzerviranjem, zato vanjo ne sodijo neslovenski tujki, mošeja, minareti, ker potem kulturna krajina ne bi bila več slovenska kde antimodernizacijski argument, ki s klicevanjem na arhitekturne pomisleke maskira ksenofobno nasprotovanje muslimanskim interesom, saj se nikoli ne uporablja proti ostalim vrstam objektov in celim naseljem, ki jih naprimer postavljajo trgovske korporacije. Asimilacijski argument predpostavlja, da je prepletanje različnih kultur bodisi neizvedljivo ali pa škodljivo, oziroma oboje, zlasti za majhen narod, kakršem smo slovenci. Ker je zato sožitje različnih kultur dolgoročno nemogoče brez asimilacije, je ta na slovenskem izvedljiva, samoumevna in edino dopustna, seveda le v tem smislu, da se manjšina prilagodi večini, priseljenci domačinom, ne pa obratno. Oziroma kot pravi nek avtor v pismih bravcev, Pomisleki proti džamiji niso ksenofobija, temveč stvarnost in kruta resnica. Multikulturnost sama na sebi je nekaj idealnega, dokler o njej teoretično razpravljamo. V praktičnem vsakdanjem življenju pa ima krvave posledice. Poglejmo nekaj primerov. Bosna, Čečenija, Libanon, Palestina in tako dalje. Antikolonizacijski argument predpostavlja, da socijalne mreže, ki jih priseljenci ohranjajo s svojim emigrantskim okoljem, služijo kot instrument povečevanja njihovega števila na našem ozemlju. Za priseljenci bodo v Slovenijo prišli še njihovi družinski člani, sorodniki, znanci in tako kolonizirali naše ozemlje. Naseljevanje priseljencev iz istih etničnih in kulturnih prostorov pomeni, da se ti na priselitvenem območju naseljujejo v etnično strnjenih območjih s tendenco širjenja svoje kulture, ki je drugačna od slovenske. Ker je toleriranje tega procesa obratno sorazmerno z verjetnostjo asimilacije, mu moramo nasprotovati, da zavarujemo slovenstvo. Tej invaziji se je mogoče upreti le tako, da vse prišleke izpostavimo asimilacijskim pritiskom, ki dušijo njihovo kulturno različnost. V ta tip se uvrščajo tudi argumenti, ki so se začeli pojavljati od 11. septembra 2001 dalje in se sklicujejo na strah pred terorizmom. Paternalistični argument. Vsaki družbi je dolžna za manjšino poskrbeti večina. In tako je tudi v tem primeru, saj mi, pripadniki večinskega naroda, najbolje vemo, kakšni so interesi muslimanov. Če sodimo, da lokacija za džamijo ni primerna, čeprav muslimanska skupnost sodi, da je primerna, potem v resnici ni. Če mislimo, da se utegnejo slovenci počutiti ogrožene ob izgradni džamije, Potem smo jih dolžni zaščititi in preprečiti izgradnjo. Ta vrsta argumenta predpostavlja, da tisti, ki je manjši, mlajši, bolj marginalen, je zato tudi manj sposoben racionalno razmišljati o lastnih interesih in potrebah, kot pa nekdo z nasprotnimi atributi. Šesti povdarek pa je v zvezi s teorijo zarote, ki je novejšega datuma in jo je prvi začel izrabljati proti muslimanski skupnosti Mihael Jarc pobodnik referenduma o džamiji na lanskoletni decembrski sej ljubljanskega mestnega sveta. Problem z džamijo je razložil takole. V moteči in obskurni luči pa se mi v tej pozni nočni uri kažejo tisti Markso-liberalci, ki se poleg vodstva muslimanov javno zavzemajo za gradnjo predimenzioniranega islamskega kulturnega centra. Nas, našo državo in našo identiteto ogrožajo ravno ti, ki našo kulturo tradicijo, običaje in izročila naših dedov prezirajo. Zato pa jim prav pridajo tudi nedolžni muslimani. Ti so jim zgolj orodje za povečanje zmede med ljudmi, saj sta zmeda in kaos njihovo naravno okolje. Ponavljam, saj sta zmeda in kaos njihovo naravno okolje za nadaljevanje sprevrženih idej blodne revolucije, ki so jo pri nas zakotili njihovi idejni in krvni predniki. V zmedi in kaosu trojne tuje okupacije med drugo svetovno vojno. Njihovo edino vodilo in pravilo je to, da pravil ni. To je bila prva eksplicitna artikulacija argumentov tega tipa. Nasprotniki džamije zanikajo, da je problem, v katerem so aktivno udeleženi, sploh pravi problem. To naj bi bil zgolj vides, saj so pravi problem določene politične sile. Mark so liberalci, ki so si same izmislile zaplet z džamijo zaradi lastnih političnih interesov. Zadnji, ki je variral ta tip argumentacije, je bil teolog dr. Štuhec, ki je zatrdil, da funkcionarji katoliške cerkve pri nas niso nikoli vzbujali strahov pred džamijo in da gre v resnici za zaplet, za katerega so krivi sociologi religije. Immer, immer muss ich durch Straßen gehen. Und immer spüre ich, da ist einer hinter mir her. Jetzt bin ich selber. Und verfolgt mich. Ja, manchmal ist mir, als ob ich selber hinter mir herliefe. Ich bin davon, von mir selber davon davonlaufen. Aber ich kann nicht, kann mir nicht entkommen. muss rennen, endlose Straßen, Zlo je znova na delu, če naj verjamemo tistim, ki ga beležijo okoli nas. Zdaj je udarilo že bližje Evropi, uprav tisto obljubljeno federacijo, kamor ravno kar vstopamo. Španski 11. september je britanski premier Tony Blair označil za unspeakable evil. Britanci se bojijo, da so naslednji. Neizreklivo zlo je del že znanega žargona, predvsem tistega o njegovi strahov vladi, se si ga nihče ne upa imenovati z drugim imenom. In vedno man tudi podvomiti v njegov obstoj. Že menda zaradi do dožrtev. Toda mar o terorizmu govorimo kot o zlu le iz pietetnih razlogov? Ameriški predsednik Bush je iz problema naredil svetovni šal, države pa, kot poradi radiestezijskih zmajevih črtah, prerazporedil po oseh zla. Ni bil osamljen. Zvesto so mu sledili nele v njegovem kabinetu v varnostnem svetu Združenih narodov, temveč tudi drugot po svetu. Med drugim tudi njegovi prijatelji, angliški in španski premije. Omenba zla je postala del bojnega krika, Ali za vojno napoved in delitev sveta na dobre in slabe? Govor o sovražniku se je modificiral v razpravo o njem in to smo seveda opazili: ameriški predsednik pri tem nikaj prida na metaforo. Pre je verjeti, da je obstoj zla vzel za res, podobno kot je že nekoč poprenjega v predhodnik Ronald Reagan Sovjetsko zvezo filmsko opisal za zli imperij. Za privrženca Buša, polprečnega američana in amerikanofila je nemogoče biti good guy, če nisi izredno nasprotnik zla. Ameriški etik Peter Singer je nedavno tega izdal knjigo o Bušu z naslovom The President of Good and Evil. Dobili smo predsednika, ki vidi stvari le kot ene ali druge. Znani ameriški profesor lingvistike George Lakov v svojem članku z naslovom Metaphors of Terror, ki je izšel po napadu na VTC v New Yorku 11. septembra, opisuje zlo kot otipljivo stvar ali silo v svetu, ki je kot takšna metaforizirana za to, da bi nas moralno motivirala. Da bi se uprli zlu, morate biti moralno močni. Če ste šibki, vas bo zlo premagalo. Vaša šibkost je torej že oblika samega zla, ga podpira. Zlo je inherentna in bistvena lastnost, določujoča to, kako bomo ravnali v svetu. Zli ljudje počnejo zle stvari, dobri, dobre. Nobena nadaljna razlaga po tej simplifikaciji ni potrebna, še manj zaželena. Tako pač je. Kot pravi Lakov so na argumenti odveč, saj kot fiksirana ta eksplanacija ne sproža potrebe po iskanju družbenih, ekonomskih ali političnih vzrokov za denimo teroristične napade. Tudi nereligioznih. Reči, da je nekdo zl, povsem zadošča, argumenti niso več potrebni. Je tako kot pri ksenofobnih slovencih, ko ugotovijo, da je nekdo rom, izbrisan, musliman, homoseksualec, jim povsem zadošča. Ugotovitev, da je nekdo zl, je pomembna še zaradi nečesa. Če se borim proti temu, ki je zl, če ga identificiram in nastopim proti njemu, potem sem sam inherentno dober. To, da sem dober, je moja bistvena narava. Ameriški predsednik jo ponavadi ne pozabi omeniti. Razcep med nami, ki smo dobri in sovražnikom, ki ne le ni dober, temveč je nosilec zla, Je očiten, saj se kot ta, ki se borim proti zlu, ravno napravljam za dobrega. Tako sta dobro in zlo ujeta v bitko, ki je metaforično konceptualizirana kot fizični spopad, v katerem poseveda zmaga zmagal močnejši. Zlo lahko premaga le močnejša sila, ker le dokazovanje in uporaba te moči uspeta zlo zares za tretji. Premagati zlo postane naloga, a ne običajna, temveč posebna naloga. Nič ni pomembnejšega od tega in vsako dejanje bo osmislila. Če je treba uporabiti manjše zlo, bo v imenu dobrega to dovoljeno. Bilateralna škoda, žrtve med civilisti imajo takšno vzvišeno poslanstvo in opravičilo. A vzrok prebojenja zla mogoče leži, kje je drugje. Žal za mnoge, anahroni psihoanalitični odpadnik Karl Gustav Jung bi traumatično obnašanje Amerike po 11. septembru verjetno opisal v terminologiji kolektivne duše in kolektivnega nezavednega. Bušel žargon o zlu nile krščanski, temveč ishaja iz prisile opisati sovražnika kot zlega na podlagi soočanja s prebojenim avtonomnim kompleksom. Predsednikov emocionalni govor ni razumljiv v smislu žalovanja in jeze, običajnih psiholoških kategorij, temveč prej zaradi navzočnosti iracionalnih in afektivnih reakcij, ki izvirajo iz nezavednega, katerega material je urejen arhetipsko. Skozi Buša, povedano v kratkem, spregovarja aktivirani arhetip, ki je dejansko arhetip množic, kar pove, drugi zares čutijo in mislijo. Njegova ravnanja so lasti arhetipskih prepričan. V tem primeru nasprav ta na žena je v to, da našim sovražnikom pripišemo demonično naravo, podobno kot jo sovražniki tudi američanom, špancem in podobno. A kot sveri švicarski psihoanalitik je biti v posesti arhetipov skrajno nevarno in arhetipska dvojica dobro in zlo tu ni nobena izjema. Z madridskim pokolom je Buševo zlo stopilo v Evropo. Aznarjevo nepijetetno in preračunljivo sprenevedanje, odkot izvira, iz Ete ali al kaide je simptomalno. Hotel nas je prepričati, da je zlo tam zunaj, da nas vleče za nos, češ hudič si vedno rad nadeva preobleke in nas zavaja. A nas je v resnici on, lojalen, bušu in prepričan, da je med njegovimi državljani kosila smrt le zato, ker je on dober. Nepresenječače je radikalna organizacija Brigade Abu al Mazri, ki je prevzela krivdo za pokol v Madridu marca letos, med motivi ZAN navedla zvestobo Aznarja Bušu in to v enem od stbrov križarske koalicije Španiji. To je del poravnave starih računov s križarsko Španijo in z zaveznico ZDA v vojni proti islamu, so takrat zapisali. Zlo je torej bilo odgovor na Buševo diktaturo dobrega. Na katero varno hermenevtiko naj se torej opremo, ko bomo, če bomo znova poslušali zgodbe o zlu v Evropi, je v primeru, ker to pač nile predsednikov privatnih umislek, zlo zgolj metafora, izraz krščanskega fanatizma, del politične retorike ali prebojeni arhetip. Je ime za naše nerazumevanje mogoče nekoliko odmaknjenih religioznih in političnih dogajan. Je povračilo za nestrpnost, kazen za eksploatacijo, maščevanje za našo nevednost in je s tem zlo le v pogledu, ki vidi zlo. Le kdo bi vedel, kaj je in le kdo bi znal uganiti, kakšno je njegovo pravo ime. A dogaja se. You saw sagacious Solomon You know what came of him To him complexity seemed plain He cursed the hour that gave birth to him And saw that everything was made. How great and wise was Solomon The world, however, didn't wait But soon observed what followed on It's wisdom that had brought him to this day How fortunate the man with none How fortunate the man with none You saw courageous Caesar next You know what he became They deified him in his life Then had him murdered just the same And as they raised the fatal knife How loud he cried You to my son world however didn't wait but soon observed what followed on it's courage that it brought him to that stage. how fortunate the man with none how fortunate the man April velja za muha v mesec, zato pričakujemo, da svojo muhavost ob meteorološkem udejanji še na katerem drugem področju. Ob vsej negativnosti trenutnega stanja sveta nam vsaka muhavost in kapricioznost dobrodene. Z novim odmerkom kritične domišljavosti se zofini na vaše spremnike vračamo ob Tivnu Soraj. Današnjo odajo zofinih ljubimcev smo samo za vas pripravili Boris Robi in Costia in Italia, Srichna, you heard of Socrates, the man who never lied. They weren't so grateful as you'd think Instead the rulers fixed to have him try And handed him the poison drink How honest was the people's noble song didn't wait But soon observed what followed on It's honesty that brought him to that stage How fortunate the man could not How fortunate the man would not Here you can see respectable foes. Keep into God's own law. So far he hasn't taken heed. You who sit safe and warm indoors And to relieve our bitter need How virtuously we had begun The world, however, didn't weigh. But soon observed what followed on It's fear of God that brought us to that state How fortunate the man with none How fortunate the man with none